Eu am spus că data de da, vreau să citim din rest geste, da? Și vă dau, da, vă rog să veniți cu materialele astea, că știu că se mai întâmplă așa ce n-ar trebui să se întâmple. Le aruncă studenții, șefa cu ele, le acasă. Și uh, mă trezesc că trebuie să multiplic din nou ceea ce nu este de făcut făcut Și ce... sanatos ecologic uh, ladies first is uh, it? <laughs> să mergem. Da, da le <laughs> Și eu. Da, deci nu vom citi, vom citi câteva fraze. Observați că textul este biling, este un moment matur. E varianta care are și versiunea greacă, nu pare. patru hmm. uh, asemenea documente am păstrat, dar nu treci. Da? Aici avem și textul grecesc, care e foarte interesant, pentru că umărim niște corespondențe uneori uimitoare între moțiunile latinești și cele grecești. Deci vom citi începutul și sfârșitul acestui testat. Hmm. Și o să vedeți că de că asta. Acum, Valentin, eu ți-aș ajutat, deși dă să-i tot așa ceva, dar ca să vezi baza noastră de discuție, mm -hmm. un uh, tabel cronologic, nu e nimic pretențios aici, nu original, nu l-am făcut eu produziți, l-am așa din diverse surse, uh, ca să am discutat, început să discutăm cadrul cronologic, știți? Pentru că e nevoie și de un pic de cronologie înainte de a trece la studiul literar, propriu Și acum revenind la textul Policei, a treia, din care am citit mai mult de două versuri până astăzi, Dar sper să prindem arul. Sper să mergem mai bine scandarea, pentru că scandarea asta ne ține firea să fie în loc mereu și mereu și mereu. Ia să vedem, să mai notez eu și prezența voastră cât de cât. Deci David, Valentin și Laura. Da. Da. Deci la cursul practic ar fi bine să vină mai mulți. Pentru că, uh, hai, un curs de literatură se poate sublini citiți, dar cursul practic, ăsta e specificul secției noastre, poate, e foarte util. Deci contactul ăsta cu textul nu prea poate fi suplinit de uh, Sigur că găsim pe internet o mulțime de explicații, de știu ce. nimic nu, nu suplinește totuși dialogul acesta al mai multor inși pe marginea unui text. Întotdeauna vin idei în plus, transmite niște lucruri care vin dintr-o învățătură veche. E important. Deci, e ci ți se dik mi hidamo cu yung tempus ameni hori non where i will miss amăput per, -per mihi tradidit igon am. am citit deci începutul uh, lui menalcas el îl abordează pe da moitaș și răspunsul lui da moitaș din care înțelegem că el nu paște turma lui ci a unui anume Aigon, tot un nume grecesc. Să vedem dincolo de asta ce urmează, ce spunem în alcas în continuare. In felicitous and fair or west pet cus it se Ziști tu? Mm. Uh, nu chiar, nu chiar, mm. nu chiar. Deci, ia să vedem. in x Îl vedem pe li da? Deci, important este să ne obișnuim ochii să vadă mm. repede silabele lungi prin poziție, sau scurte prin poziție. Și când se obișnuiește ochiul, imediat intră în acțiune aritmetica examenului, Dacă eu văd, deci am IN lungă, LIX lungă, cum o să fie FE lung? Tot lungă. Deci ținem minte că FELIX are această silabă deschisă lungă, prin natură. O să o regăsim în hexametru din Eneida. in Felix REGINA A, DOLOR, E in Felix dido, Asta e epitetul ei. E nefericită, Da? Deci, uite aici, pe urmă, acest O, care este interjecție, ce știm despre ele? O să vă dați seama că știți. Un vocativ și r nu. Da. O, acesta, interjecția de care semnalează vocativul, este lungă și o știți? Greaca ne sufla aici, a, vedeți? E omega, acela din greacă. E același lucru și, sigur, până la urmă și în română și în germană, Cred că în toate linghiile acestea, o oh, oh, e yeah. mereu lung. Nu? Nu, nu, e, nu, nu zicem, o. Oh. Bine, mai există și asta în anumite contexte, dar nu e de mirare că este lung. Pe cum mă văd, semn. O vân, E închisă. Adică e lungă prin poziție. Per, la fel. Da? La per îmi puteți pune, îmi puteți aduce această obicție. Dar nu e ultima silabă din cuvânt și știm că în proză, la silabele ultime, nu se aplică regula silabelor închise. Adică, în lupus, pus, este scurtă. O fi, dar... În vers, lucrurile stau altfel D pentru că tot versul e ca un cuvânt. Deci poziția acționează și la limita dintre cuvintele propunzise. Și atunci este și per lungă. Acum, hai să zicem că despre o, nu știu, o din oves. Dar vezi, cum este? Vesul lungă. este lungă, în orice caz, prin poziție, pentru că urmează după S, un P, dar aici mai pot să știu ceva dacă am învățat morfologia cum trebuie. S, de la declinarea a treia, e lungă. Deci, formele astea de nominativ, acuzativ, vocativ, plural, în S, sunt lungi, prin natură. Bun. Bun. A, și până la sfârșitul, până la cele cinci silabe standard, la Ipsene, Aera, mai am doar două silabe care după o lungă n-au cum să fie decât scurte. Deci nu mai încape altceva um, între VES și IT, care sunt lungi. Știm că la sfârșit despărțim cinci silabe care sună mereu cam la fel. Pam, pam, pam, pam, pam. Uneori e clauzulă și în proză acest final. Dactil și spondeu sau trocheu. Ultima silabă fiind am, caps. Um. Se întâmplă foarte rar ca piciorul al cincilea să nu fie dactil, ci Sponde. spondeu. Și atunci... Hexametru se numește spondaic. Avem la Ovidius, chiar în primele versuri din metamorfoze. Amfidrite. Înșiți-vă la Amfidrite. Și veți ține pute povestea spondeului din piciorul al cincilea. Acum, e un prilej bol, eu vreau să fixăm totuși niște lucruri. apropo de acest pecus. Sunt aceste substantive de declinarea a treia în us care au pre la scurtă genul pecus, pecos, tempus, temporis sau genus generis. Tot scurt este mereu acel u, a nu se confunda cu u lung, Deci, vedeți? Unde? Cam La genitivul maros, da. da? Sau la plural, pus. Sau telus teluris. E un tip morfologic arhaic acela. E feminin, în substantivul, că de este, e numele viei. Da? Deci... Vie? Știi ce înseamnă vie? E un Este pământ, dar într-un registru, nobil și archaic, știi? Deci a fi Gaia, da, vie. Avem în română pământ, dar ăsta e cuvântul banal, știi? Și Terra, probabil. Și mai este ceva incombenabil la pământ, faptul că nu e feminin. Se cum e în germană Terra Land. land. nici în germană nu e feminin, nu, e das land. Deci gebe die Erde dann als mai ales tu ca român neamț, știi ce importantă e problema asta, pe noi ne exasperează genul diferit a cuvintelor din germană. Și chiar dacă știm cuvântul, substantivul, să zicem, ce ne împiedică să le dăm cuvintele, i-nă e nu știu Și articol punem, i punem. cum până nimeni cu ne fuge ideea, Da. Deci, este de, obișnuit cu aceste nepotriviri de, de gen, între link, În română, iarăși, deloc nu convenabil pământ, ca să traducem terra sau tenus, pentru că ele este feminine și e o rațiune pentru care sunt feminine limbile vechi. pământul este feminin, pe și în vechile religii ale, Hton, ale acelea htoniene, da? mitologii htoniene. Hton e tot pământ, no? în greacă. Pământul, bia, da, da, sunt zeițe care întruchipează forța aceasta creatoare a pământului. Glia, însă în e feminin și Are și acest avantaj că este un cuvânt și uh, dintr-un registru mai prețios. Înțelegi, nu, Valentin? Uh, da. Și, pe de altă parte, lupus, am zis, deci declinarea a doua, ascultarea de-a doua, au tot un U scurt acolo. E ținem minte și uh, că acest pecus are un scurt. Nu obișnim cu asta. Și atunci, ce vom uh, vedea aici? Că e un vers care are foarte mulți de pondei. Deci, in felix o semper o es, cred că am zis o prostie despre permier. Nu e nu am zis o prostie. Mi s-a părut că urmează o consoană după R. Dar nu e așa. Deci, uh, silaba utilă ar fi RO. Și eul nu e lung prin natură, deci in, o, semper, o, es, pe, pus, ipsene, a, și mai departe. Domn, vă văd acnei mei își hic fărat în laveritor. Ic, ale ei et sucus pe curitz lacoret, e sucus pe lac suc bu pitoracis. Deci et sucus pe curitz lacsu. Nu. Este et sucus pe curitz lacsu. stai, stai, stai, stai, da da, cred e Deci e un tip aparte. Iar așa, am zis ceva neregulat. Pe Da? Deci una este tipul tempus temboris, acolo O este într-adevăr scurt. Aici îmi pare că nu. Deci et sucus pe coret lac sub duchitur agnis. E lung O, nu, nu este genul neutrelor în us oris cu O scurt, da? Deci e O lung, așa e. Um, Sau, sau stați, mai există o posibilitate s-ar putea să o indice uh, nota. dar da, ne la metrică. Nu, nu, e altceva. Altceva aici. Nu se face viziune. Și atunci. Et su sucus pecori et lac sub ducitur agnis. Asta este, e totul scurteu. Are cineva dicționar la el? Vreau să mă la pecus, fiindcă acolo e problema. Dacă nu mă aduc Da. Elena, nu știi? Să încerci să-ți tu un guțu. E mai bun, da? Dar, oricum, sper că ne ajută și Elena aceasta cu pecus. încă Deci, cum e oul? Oh, e pe pecoris. Dar evitați -vă. Pecus. Pecus. Oul? Pecus pecoris. E, e scurt, da. Deci e clar. Asta ne duce, Deci, a zis bine prima oară, dar ne duce la absența eliziunii. Dacă aici am face okay. eliziune, ar trebui ca o să fie lung, vedeți? Sunt situații în care eliziunea nu se face din diverse motive. Deci, et su custe corii, cori, într-adevăr, de mm -hmm. dativ, este lung. Et este lung prin poziție. Et e lung prin poziție, yeah. et la sub ducitur a. Da, așa e. Da. Deci vedeți că școala germană se scandează mai mult în liceu, nu? În liceu faceți chiar, de Da, și la universitate. Și la universitate, dar vreau să spun asta. În școala românească, în liceu, aproape nici nu mai au curaj profesorii să pună problema. Hai să scadăm. Pe vremuri, generația mea, care făcea tot așa puțină latină din liceu, știți? Deci, noi n-am făcut multă, din păcate, totuși, în clasa a 12-a, scandam în ultimul an de liceu. Făceam poezie și scandam. Acum, voi? Nu no, am nu. Nu știu. E de ce e, e, e eletice, Foarte rău. Deci, e foarte rău cu ăsta. În ah. sfârșit. Încercăm să revediem acum. Ia să vedem. Um, aș mai explica pe aici, pe coroie, l-ați foarte bine. Aș insista puțin pe, pe cezuri. Iasă, chiar de la primul vers. Infelix o oves. Unde sunt cezurile aici? Pecus. Ipsele aera. Eu aș vedea chiar trei cezuri posibile în versul ăsta. Prima ar fi... după Felix, care este foarte marcat în cap de vers. Da? Deci, pe prima poziție, vers. Ar fi tine după el. O o obes, a doua oară ne arată punctuația, o e o virgulă acolo, o pauză, după a, vocativ. Și eu aș vedea o mică cedură și după pecus, nu de pomană, avem și acolo un semn de punctuație. Este bucolică acolo, nu? Deci e foarte fragmentat acest vers, cum trebuie să ne obișnuim de fapt să fie ritmul și locul cezurilor, sunt foarte libere, foarte mobile, într-un dialog. Deci, Asta servește ideea de dialog foarte viu de colotbianitate între tostor. <coughs> Pe urmă. Dum fouwet, "Ac n'ai si dipolarit i flower Aici unde am avea cezură? după ac. Dum "Ac este loc după ac, dar nu cred că e potrivit. Nu e potrivit acolo pentru ac înseamnă și, e puțin a să te oprești după și, da? Deci trebuie să fie o logică pe cât posibil. Nu se pună a Și atunci o să punem după posibil. Nu, nu pierba. Ne. Deci după wet, ac, ne, B. Sibii, praiferat, ila, ueretul. Deci, după Sibii, e limită de picior. Nu ne, nu putem pune acolo. După mei este loc și acolo trebuie să stea, zic eu. Este o pentelimeră. <coughs> după care, Kick ali enus oes, custos Dis din Hora. Aici, unde ar veni? Deci, HIC ALI ENUSO WES Aici ar veni loc pentru o cu stos CUSTOS MISMULGET din ora. Să știți că mie îmi convine aici, mai degrabă, să pun o hefte limeră, chiar dacă nu îi dau o pereche trie vedeți? Deci, regula cea mai generală spune că trielimera, de obicei, e soțită de nectelimeră. E... nu chiar, nu chiar uh, obligatoriu. Deci, uneori, nu convine, sau nu am loc să pun și-o, și-una, Și aici, de ce spun că mi-ar plăcea mai mult după custos? Mm. Mm? pentru că îmi permite să apropii pe alienus de custos. Deci nu prea îmi place să despart acest adjectiv de substantivul lui. Eu simt că mai bine asta aici, după uh, custos. Sigur că unii pot prefera să o pună după oves, pentru că așa oroc se poate. Și în cazul ăsta Da, să spună, un trebuie legat mai degrabă de murghet. Subiectul de predicat. Deci, ideea este că în timp ce scadez, eu totuși gândesc un pic. Nu sunt o, o mașină care calculează silabe lungi și scurte. Da? Mă gândesc puțin la sens. O să zicez pe cum să mă gândesc dacă nu știu cuvintele. E, treptat, treptat, ce să intuiesc. Citesc întâi textul ca să îl văd așa de sus. Da? Din... Uh, să am o perspectivă mai largă. Ceva trebuie să-mi spună, mai ales că vorbim o limbă latină, noi românii. Ceva, ceva uh, îmi spune. Și apoi la o a doua, la o a treia lectură îmi va spune mai mult. Mai deschid și micționalul și mă lămuresc. Deci. Chic aielus oescus tos. vismulghet in hora, sau hic alienus oes ustos vismulghet in da? Și așa, și așa se poate. Și în ultimul versitit, et sub cus pe corii, et lac sub duchitur agnis. Ce cenzuri avem aici? Păi nu, după Da, da. Tocmai aceea care împiedică... dar Împiedică eliziunea. Da. că încădeați că am avut uh, momentul ăsta de derută, Din cauza acestei lipse a eliziunii. Uh, bun. Și acum să vedem ce a spus Menna, în caz. In, -pe per, lips, or, -pe ustem, per, o,s, ipse, ne, aia. e o mică dificultate, pentru că avem una după alta Ovesc și Pecus. Dacă ați ști un pic de franceză, vedeți ce utilă e, va ajuta puțin notele care explică pentru ceva, de când aici ne spune că turma va fi mereu nefericită, pentru că Egon, Aigon, e mai ocupat, se ocupă mai mult de Neaera decât de Oi. Da? Și le-a lăsat în grija acestui străin. Deci, încep să apară personajele feminine, păstorițe, măști interschimbabile, am spune. Deci, Sunt foarte evanescente aceste personaje, cel puțin în bucorica a treia. Până la urmă, sentimentul acesta îl trăbătăm cu privire la, la tot uh, volumul. Uh, numele, revin. Numele, numele revin în mai multe bucolice. dar ne e foarte greu să spunem dacă e vorba de același personaj sau de altul cu același nume. Sigur că deja din tradiția teocriteană se întâmpla așa. Sunt nume de păstori, le vom întâlni, noi, și în cultura europeană mai târziu, în classicismul francez și mai încolo. Personajele sunt evanescente, nu sunt clar conturate. Deci, ce spune? O mereu nefericită turmă, Uh, și oi, da, vedeți că acordul se face doar cu percus, aici, e destul de lax uh, sintaxa, da. Deci, dum ipse făuet ne aeram, ac ne me sibi praiferat la uretur În Da. În timp ce, un dung simultan, ipse, neaia, foet. În timp ce se minicalizește în pentru neaia? Nu chiar. E intransitiv foet, deci foet, neaia, nu pentru iaci, o încălzește la chef cum ar fi. Este verbul acesta foe, o foere. este verbul unei atitudini, să așa, materne, dar pe care o au și îndrăgostit. Ea strânge la piept, a ține la piept, a încălzi la piept, da? Sigur că bun, are sensul acesta particular, deci e o conotație erotică aici. De minute, vedem cum la ora aceasta, în poezia vergiliană s-a format deja un limbaj erodic. pe care um, Latina l-a creat în secole, întâlnim în, în, și în teatru, deja, la plaut, nu sunt deja cuvinte, pornotat, cu conotații erotice și, foarte mai mult, la poezii aceștia care chiar scriu o poezie erotică. Și asta ține de constructul acesta, de un anumit de artificialitate, știți? Deci un limbaj poetico-erotico-mitologic foarte caracteristic și foarte caracterizat, pe care, bună oară, creștinii vor respinge tocmai de aceea. Deci, poezia creștină întârzie să se nască, s-a născut în chinuri, știți, de-abia târziu, prin secolul al IV-lea, îndrăznesc romanii să facă poezie creștină, sigur, oricui fost și înainte rugăciunci, dar în secolul al IV-lea vorbim despre un Ambrosius, urmă uh, Prudentius, da? De ce atât de greu le-a fost să se exprime? Pentru că uh, limbajul poetic la Roma e foarte caracterizat de timpuriu și în anumite date. Deci, el duce neapărat către mitologie, duce neapărat către eros, Or temele acestea nu erau pe placul creștinilor. Iată cum se leagă lucrurile. Apropo de acest Fowett, da? Deci, îl pute poate avea ca subiect și o mamă, să zicem, sau o nutrix, o e, doică, da? Dar poate să aibă ca subiect și un întregostit. Deci în vreme ce el însuși uh, o strânge la piept, o găzește la piepte neaera, ac. Ila ac ac uretur, -e da, neme si vi preferat Ila. E un ne acolo care are un amic sens, m-aș bucura să îl uh, depistați. Ce este? Ueretur, de la uerioruereri. Dar se teme. Da, se teme. Uneori e vorba despre o teamă religioasă, dar nu cazul aici. Deci avem reuerentia, reverență. E teama aceea amestecată cu respect. La origine. Dar nu cazul aici. Spuneam, în un sens mai uh, puțin, mai slab, așa. Și Se teme ne-i la-mersibil De ce se teme? Urmează o completivă, după un verb timendi, o completivă negativă cu ne, vedeți? Care are și o nuanță, ce fel de nuanță, ce în finală, da? Asta contează mai puțin. E o completivă, chiar, după verb timendi. Așa figură. Ați început cu doamna Costas, sintaxa frazei? Da. Nu e. frazei, A. frazei. <laughs> Am dat ducea de la grea, dacă facem. Am de la înțeles. La deci, anul trecut, pe primul, pe al doilea, ați făcut sintaxa propoziției? Da. Și acum faceți sintaxa frazei. Perfect. Începeți, cred că, foarte curând, cu completiva, poate ați și ajuns la ea. Mm -hmm. Nu? Mm -hmm. E, o să ajungeți și e foarte... Uh... important acest capitol. Uh, normal că verbul, predicatul, în concretivă, va fi un conjuntiv și am praiferat. Praifero e furcolision, ca să zicem așa, pentru noi românii. Adică avem și noi verbul preferat, cu un sens uh, apropiat. Ce înseamnă a pune mai înainte. Deci a prefera. Deci, și se teme ca nu cumva ia me sibi preferat. ca nu cumva ia să mă preferi lui, sibi, țieși, vedeți? Deci, ipse, e vorba despre acest aigon, care nu-și mai, nu mai vede de turma lui, pentru că e ocupat cu era aceasta. Da? E o situație tipică și pe care păstori aceștia și-o tot aruncă în față, se acuză un unul pe altul. iubita, ba nu, tu mi-ai luat-o." Ea iubea pe nu știu cine." Deci sunt situații pe care nici nu le putem reține. Adică nu sunt spuse spre a fi bine reținute, e o, o perpetuă stare de îndrăgostire aici, ceea ce plutește în paginile bucolicelor. Și nu vă închipuiți că așa, Romeo și Julieta, iubi din astea pe vecie, foarte serioase și dramatice. Nu, sunt flirturi, sunt amuret, cum spun franțujii, mici istorioare, Azi e nera, mâine alta altă, Galatea, deci nu pot Da, Dar cert este că uh, au implicații în uh, activitatea pastorală uh, sau păstorească, mai bine zis, aceste iubiri. Deci, și se, în, în vremea ce o ține la vieți și se teme ca ea să nu mă prefere lui, hic Alienus custos bis murget in hora ues pe când o strîng. Ce zic tu pe când o strîng? pe când a fost dum. Acum ajunge la regentă. Hic alienus custos. A, măi, așa e greu. kick alienus custos Ce este pasdic? Ah, acest pasdic extrem de multice, ehm mulți orele, mulți ore de două ore în timpul unul unecore. Da, de două ori pe oră punem, sau într-un ceas. Știi, un ceas cu ca sinonim pentru oră, e mai archaic. e mai poetic într un ceas. E un cuvânt frumos, e slavie, nu Cea, sub origine, adică nu e uh, nu e latinesc. Oră în română este latinesc, nu? Dar ceas e slav. Nu? Uh, de, frumos e poetic. Uneori cuvintele slave sunt poetice. vin din fondul ăsta mai vechi, care a fost cumva sufocat după aceea de școlile latinizante din secolul al XIX, la Valentin. Mm. E? Pentru că Româna, putem spune astăzi, s-a relativizat, iar cum se latină în punctul de pornire, după care influențele slave, turcești, mă rog, de toate felurile, au dominante și apoi în secolul anului sfârșit de 8 secolul 19 mai ales s-a relatinizat pentru că intelectualii, cărturalii români au descoperit foarte încântați acest fond latinesc ancestral și au insistat pe el, simțind cumva că îi duce mai către vestul Europei. Este o problemă noastră mai veche um, relația aceasta cu vestul Deci, acest uh, paznic uh, străin, uh, mult el de două ori într-un ceas sau de două ori pe oră. Uh, și continuă et sucus pe cori, et lac sub duchilor agnis. Ici e o insistență poetică pe aceeași idee și sigur că e vor de o hiperbolă, de altfel A murge oile de două ori într -o, pe o oră, într-un ceas, nu se poate așa ceva. Deci oricât de grozavă oile alea, super oile, da? nu pot da lapte de două ori pe oră. Cam cum se murgă animalele astea. Mai știți? Cred că, că... dimineața și seara. Dimineața și seara, cam așa, nu? Deci de două ori pe zi, să zicem... Ce Cel mult. Com? Cel mult, cred. Cel mult, da. Mai nu de atât, -ai ce să le faci. De-a de avea mănâncă, de avea diger, de-a avea... Deci, nu se poate. Bineînțeles că e o răutate ce spune aici Menalcas la adresa lui avoitați. Ce vrea să spună? Că exploatează femurile astea, le mulge prea mult, își face de cap. Și insistă, deci spune, De trei ori, același lucru, cam același lucru. Et succus subducitur pecorii, et lac subducitur agnis. Subduco, subducere, vedeți că are concrere. Trei în dativul, zicem noi, a fi al atribuirii, dar inversul atribuirii, al numării, ca să zic așa, sau mai spunem retrospectiv, poate. Deci, dativul se folosește după verbe dandii, verba Dandi dau cartea lui Gigel, da? Sau iau cartea lui Gigel, sau de la Gigel. Și aici, despre asta e vorba, a lua, sub duchere, a lua pe sumână, așa cumva, furișa, furișa, mai spunem. a răpi, da, zice. Dar, cumva, sinolinul cu rapiul rapere, după verbe de genul ăsta, tot la folosit. Deci, și sucu sucul, e vorba despre lapte. Dar, e o variație sinolinică aici. Deci, apare lac în jumătatea a doua versului. Lac, lactis. Prima oară este sucus. Putem zice, în română, Dacă cel suc în română ne gândim la cico, pepsi, cola, da? Nu e ce trebuie. Uh, mai bine zicem licoare, pentru că e mai poetic și mai ambigu, așa. Licoarea e de mai multe feluri. Uh? Și vine din licvor, da? Din uh, latină, care și în lume se folosește și despre lapte. Uh? Deci ceva ce curge, cam asta ar fi. <coughs> Alfel e, ziceți, nu-i Da. Da. Deci nu e zapt, e, e altceva, e ligor. Și licoarea este, sub duchitur, răpită, luată pe furiș de la turmă și lac, sub duchitur agnis. Laptele e răpit sau Luat tot așa, pe furiș, agnis. Ce ar fi agnis? E, miel. Este agnus, este uh, miel, dar e și femininul care înseamnă mielușa. Mă? De la mieluș... Sau nu, poate că nu la asta se referă. E răpit mieilor, adică nu mai lasă nimic pentru mi. pentru că în perioada în care miei sunt tine, iei uh, mai puțin lapte, nu? De la vacă sau de la oaie. Nu trebuie să-l lași și uh, mielului. Nu știu nici eu foarte bine cum e. Întotdeauna m-am întrebat. Deci după ce fată vacile sau oile, se pornește laptele, nu? Lactația, Dar trebuie să lași și pentru uh, pui, după care când se înțarcă oile sau vițeii, cred că mai e o perioadă, iei laptele mai mult. Cred că așa e. Nu știu. Aveți undeva animale din astea? Din păcate, nu uh, am avut niciodată. Da, deci, despre asta cred că e vorba. De faptul că se răpește laptele de la miei. Pentru că altfel, dacă ar fi vorba de a lua lapte de la mielușa, nu e corect, pentru că Mielușaua încă n-a fătat, nu? în ce oaie tânără, nu? Care încă n-a născut, n-a fătat. Da. Deci e foarte tipic ce am uh, citit aici, în aceste patru versuri. Deja a devenit destul de agresiv Menalcas, e un atac la adresa lui de Uh, cumva rostit către un public, vedeți? Că nu-i spune direct lui. Dar Moita se numește cu persoană. În a treia, sau, mă rog, uh, nu-i se adresează direct, spune Hicalienus Custos. Uh, e vorba despre o, o acuză, o acuzație, el exploatează o turmă care nu-i aparține și în subtext, în substratul acestei povești, se află o istorie de amor, faptul că stăpânul adevărat al turmei e îndrăgostit de Neaia, se ocupă toată ziua de ea și ca să nu cumva... fata să prefere pe el, pe Menalcas, lasă turma în grija altuia. Deci, prăutăți, mici răutăți și un, un imbaj foarte înflorit, foarte prețios. Deci, pe de o parte, este colovial, nu putem spune că nu e colovial, dar e și artificial. E greu de crezut că ciobanii vorbesc așa de elegant între ei. Sunt tiparele acestea alternare, deci am văzut cum pune în trei feluri ceva despre laptele acesta care e luat cu Jaca. Urmează replica lui Dan Noitas. o face fără pauză că astăzi chiar trebuie să plec mai devreme, din păcate. Parcius istauris. Cine se cuventă să mai citească? Parcius istauris. Parcius istauris o obichendamemento. Cred că tamen ar avea două scurte și să vezi că iese mai departe. Am focat tamen dolci. Nu cred, uite, par chiusis al lui ris, tamen, obichie, namemento. O listamen, obie, chiar, Ob trebuie să fie lung, pentru că acel I uh, contează ca dublu, nu? Cred că ne confirmă uh, dicționarul. Uitați-vă, dacă că la tamen ce are, cum arată vocalele. B și O din chiul, al doilea chi trebuie să fie neapărat scurt prin scurt. Da. Deci chi, din obichine, este scurt prin poziție, îl vedem, pentru că are vocalii s-ante vocale, acolo. Și atunci și B este scurtă, O e obligată să fie lungă, Uh, și, sigur, finalul e clar. Endame-mento. Uh, deci este bine cele cinci silabe standard. Pe de altă parte, să ne uităm și la început. Pachius. Chi din Pachius, ca și din omichieda, este tot scurt prin poziție. Și atunci us va fi scurt prin poziție, scurtă prin poziție. Chiar dacă pare închisă această silabă, nu contează, pentru că în vers Și după "-s", urmează un "-i", vocală. Uh, "-is", sigur că e lungă, prin poziție. Și mai vedem ceva, mai vedem pe "-ris", care iarăși este lungă și prin poziție, dar și prin natură. E vorba de uh, care dintre substantive aici, de obicei, Ezitați, pentru că puteți confunda pe vir cu vis, cu virus. Da? Sunt astea trei care seamănă între ele. Care dintre ele este? Vir. Vir. Vir care seamănă bărbat. Da? Băiat și bărbat. Da. da? Și e de declinare a doua, bineînțeles, dar tipul acesta, ir, rar, Iar la declinarea a doua și la declinarea a întâi, de-atfel, știm că dativul și ablativul plural au is lung, în final. Deci, iarăși, morfologia ne mai suflă câte ceva, ne mai amintește, de asta zic că e bine, să le învățăm so. în uh, ne, ne, învăța, uh, cu nimic. Morfologia învățată cu Nu la început, nu mai suflă de ceva. Bun. Deci, este lungă sineaba fris. Ai text? Căte... A, nu știu ce faceți, că n-am. Facem un coligal 3-a. Am dat noi textul. Nu l-am. Ah, știu că da. Da, Dacă nu trebuie să te așezi lângă un coleg. dat. Uh... Da? Da. Bun. Suntem pe pagina 17 <coughs> la versul uh, 7. Partius ista virista ne popitienda memento. Uh, Ce știm despre ta din vista, și morfologia ne poate spune ceva. ce al fi, la ce gen. Este, este, este stud, este apazătior feminin. Pentru că, a, este scurt și, între aceea, este norocul. Este norocul, da, da, dar este norocul rural. s-ar acorda cu uh, obichienda dacă le zonăm așa. E adevărat că este brachilogic aici uh, verginius, adică în stil colobial spune pe scurt niște lucruri. Nu e foarte uh, clară, sintabilă, nu e cea mai uh, elegantă uh, exprimare, dar totuși Ne dăm seama despre ce vorba. Deci, parchius tamen sau memento, hai să o memento ar fi verbul regent Ce înseamnă mento? Aduți aminte, este o formă foarte interesantă de? imperativ. De imperativ. La ce timp? Asta e foarte interesant. Vitor. Imperativ viitor. E, ăla e Emineștia, da? Dintre metod mori. Emineștia. Corba bine, spun așa ca să faceți niște legături. Eminescu al nostru Raretina are un poem uh, Memento Mori. Da? Sigur că formula mea aparține, dar uh, titlul este foarte cunoscut uh, pentru Eminesco-logi și înseamnă, Memento Mori, amintește să te adergi, să aminte, că vei muri, spunem noi, ca să proiectăm în viitor uh, acestui verb. De, de fapt, Mori este infinitiv prezent. Viitorul îl insinuează Memento, pentru că este un imperativ viitor. Că noi nu avem în România cum să facem imperativul ăsta viitor, altfel decât cu un conjunctiv eventual să te amintești, sau renunțăm mai complet, punem adu-ți aminte. Um. ne mai descurcăm cu complementiva sau pe care urmează, pentru că avem posibilitatea să le punem la viitor. Deci, aduți aminte și pe urmă, cum le legăm? Parcius ista tamen o obichienda willis. Sau, tamen Parcius ista obichienda willis. Uh, ce înseamnă? Deci, pe de-auna parte e pe de altă parte e prețios, cum v-am atenția. Verginius e foarte citadin și atunci când evocă un spațiu rural sau se referă la el, nu vă lăsați păcăliți de această tematică rurală, de atmosferă rustică sau pastorală. El tot citadinul, Verginius, este tot elegant, tot urban. Și atunci, care ar fi predicatul subordonat lui Memento? <coughs> nu e așa de greu. A bineînțeles, obichiere, dar pentru că este obichio, obichere, ce înseamnă un copus al lui Iachio, iachere, care înseamnă a arunca, cam atât Radicalul acesta aruncării. Iacere. A arunca a nu se confunda cu Iacere. Iacere sau chiar Icere, cred că este și forma asta, deși care avem simplu un în compuș din mai mult. Iacere înseamnă a care Are e acela lung al verbelor de stare prelungită. Obichere. a arunca în față. O, asta arată. În față. Și aici este la un mod uh, mai special, și anume, care mod? Un gerundiv. Cum? Da? Un, un gerundiu. E un gerundiv, pentru că gerundiv, amintiți, e este substantivul verbal care nu are decât patru forme. Ar fi obichendi, obichendo, obichendum, obichendo. obichendo. Punct. Mai mult avem la gerunziu. Geruntivul, A. însă, are este un A. adjectiv A. verbal, are toate uh, numele și uh, cazurile, da? Se comportă ca un adjectiv cu trei terminații. Deci e un geruntiv. Acum o să ziceți, bine, dacă adjectiv verbal, cum? Adică e predicatul, completive, acestea care urmează după Memento, dar, am zice că lipsește ce așa se spune în școală, lipsește ce? A... de fapt nu lipsește, pentru că ei în mod obișnuit formulau așa, fără verbul auxiliar, da? A fi. Deci acolo, dacă am avea un "-ese", ne-ar fi mai clar. Și sigur că e o completivă infinitivală, după um, verbul memetod, după verbul memorie. Și mai este încă ceva de spus, e un anumit tip de conjugare aici, care arată necesitatea pasivă. Sunt conjugările acelea speciale analitice, Una dintre ele este cu participiul viitor activ, în urus, turus, da? Surus. Și este perifrastica activă. Cealaltă este perifrastica pasivă, cu uh, genundivul, și verbul a fi, care arată necesitatea pasivă. <coughs> Despre gerundii încă funcționează și ca un participiu viitor pasiv. De la un moment dat încolo. Deci face pereche participiului viitor activ în urus. Da? Deci amaturus amandus. Amaturus care va iubi în viitor, amandus care va fi iubit în viitor sau care trebuie iubit chiar și acum în prezent. Mai de această necesitate, vedeți că are o deschidere către viitor, cum și intenționalitatea din participiul viitor-activ, presupune o legătură cu viitorul. Nu sunt întâmplătoare aceste caracterizări. Ei, obichiendum est ar însemna, trebuie aruncat în fața cuiva. Ma, să vedem exact ce spune aici. Uh, Parchius, hai să-l înmângi pe Se Cred că îi nenumerește pe unii dintre voi. Uh, o formă în ius. Parchor, ce înseamnă? Ca verb. Hmm. Ius e un comparativ. Afliat. Da. Un uh, adverb la comparativ. Și vedeți cum se face comparativul. adverbelor, cu un sufix caracteristic adjectivelor neutre, nu de pomană, ci pentru că în general, adverbul poate semăna cu un neutru înghețat. Avem terminații E, de fapt, sufixe, foste terminații adjectivale împietrite ca sufixe adverbiale. E sau um, da? Deci, nu e chiar o surpriză. Parcius. Mă gândeam, ca să vă sugerez puțin sensul, la parco, care înseamnă a cruța. Mai știți voi, cu siguranță, parcimonie? Și dacă în germană e un neologist de felul ăsta. spune ceva parcimonie? Nu. nu. Ce înseamnă? Cu parcimonie. Cu economie. Cu, cu economie. A dezgârcit. Adică nu, nu cu generozitate, ci cu zgârcere. parcimonios, înseamnă uh, foarte uh, cugetat, așa, uh, reținut. reținut. Care nu e prea darmic. Deci, parcius ar fi mai zgârcit, așa, la prima vedere, dar să vedem cum le legăm. Deci, memento, tamen, ista, parcius, obichienda, Weis, hm. Deci aminteșteți că acestea, de fapt e vorba despre vorbele acestea sau acuzele acestea. O pichienda este trebuie aruncate parcius. Ușor. Mai Mai cu mai. mai puțin. Cui? Wiris. Bărbaților. Nu te bărbaților. Dar Moitas e mai copt, mai matur decât cas și pretinde respect. Deci amintește cu cine vorbești. Ai puțin băiețel. Da. Da. Nu... Mai, mai ușor. Deci, nu-ți permit să folosești astfel de cuvinte în fața mea. Să mă, mă calomniezi în felul ăsta. E un răspuns destul de bățos. Da? Vedeți? Într-un limbaj care este, după după, și elegant. Da. da. Deci, Parchius, Parchius, după mine, duce aici sarea și piperul, pentru că E un adverb, e o formă de deală comparativ foarte interesant, în loc să spună, nu-ți permit. Spune, amintește-ți că trebuie să arunci mai cu zgârcenie astfel de insulte. Mai puține. Un fel de litotă, dacă vreți. Un mod mai ocolit de a uh, interdici <coughs> ceva. Interdicție ocolită. Asta ține de o cultură urbană. Deci că bine, și țăra în tradițional, cel puțin în cultura noastră rurală, avea formule foarte interesante, în acestea de atenuare a acuzelor, dar ține de, de, de o bună creștere, o anumită urbanitate, zicem noi, această formulare reținută. Și, acum, bineînțeles, ne așteptăm să treacă el la atac. Aceste atacuri succesive sunt în spiritul a agonului um, poetic, deci a cântecului amembeic. Încă n-a început întrecerea propriu-zisă care s-a numit cântec amembeic. Între de Va începe. de pe acum. Dar ei deja sunt în spiritul agonistic. Deci ei se discută, pentru net de la ce? De la mai nimic. De la niște amorul, foarte evanescente, așa care astăzi sunt mâine nu sunt, Nu sunt lucruri dramatice. În alte bucolice sunt și lucruri dramatice. Deci e un... un e foarte versat. asta mi se pare mie fascinant, această, această... plachetă de poezii vergiliene. Sunt foarte savant structurate, foarte savante aduse la o lată. Aceasta pare cea mai lejeră, cea mai fără implicații puternice, serioase, erotice sau cosmice sau de altfel. Și totuși o să vedeți că trimiterile într-o zonă mai serioasă există. E. Care este replica? Uh, N-am citit parcă versurile astea, cine se pumetă, poate în afară de, a, de, de, de uh, Valentin, care a mai scandat și are un elan nebun. <sus> tu vrei, la urma puțin, să încerci. Eu sunt o cadastru. Nu-i invita <sus> că greșești, că mai explicăm câte ceva. Am uh, fi de la novimus. Da? Deci novimus. Uh. Mus. O, no așa mus. Mus e scurtă, pentru că știm că asta se întâmplă la persoana din plural la cel U este scurt și după S nu urmează o consoană. Dacă ar fi urmat o consoană, o citeai ca lungă, prin poziție, știi? Iar dacă musi este scurtă, e mus ai e să fie și vi scurtă. Deci avem un prim dativ, novimus. După care, et, sigur că e lungă, normal, la început de picior și prin poziție. Et, cu aici, s-am spus eu. A, ne uităm mai încolo, dacă vrem să fim siguri. Deci avem finalul, tu, entibus hirchis. Da? Cu un tu scurt pentru care are vocaliza vocale. Nu? După U urmează E. Și atunci tu este scurt și implicit sa va fi o sinabă scurtă. V e desigur, nu. lungă, ca și trans, care se vede din avion că este lungă prin poziție. Deci dacă avem versat tu dactil, transie ultimul ultima silabă și te trebuie să fie tot lungă. Hmm? Și atunci și qui tot lungă este înainte de te. Deci novibus et qui te transversatu entibus hirchi et quo. O când vedeți de la ablativ nici nu mai stați perdudul este nu prin natură Așa este o, de dativ al dar a doua. Și așa îl găsim și în formele adverbializate. Deci nu mai avem grijă E lung. Deci, et, quo, sed, fa les, fa -chi. nu? Deci uite cum ne sună aici. Cum e adjectivul ăsta? fa facile. Vă încerc vicios, vezi? Trebuie să-l cunoști. Dacă cunoști puțin cuvântul și pe unele, nu se poate să nu le cunoști. Le cunoști cu accentul lor cu tot. Or dacă accentul este pe fa, fa, vis, înseamnă că el stă pe antepenultima, pentru că penultima e scurtă. Adică, hi. E regula accentului, laura, că realitesc. Accentul în latină stă pe penultima silavă, când aceasta e lungă. pe ante penultima, pe penultima e scurtă. Deci dacă eu zic facilis, înseamnă că silaba chi este scurtă și de aici deduc uh, multe lucruri. Deci e quo, set faci. Dacă chi e scurtă și fa e scurtă. lungă, mă sprijin pe ea, din mai multe motive. Și pentru că e prin poziție, dar și prin natură. Spuneam că es la terminarea a treia, este lung. La Acuzativ, nominativ. Da? Deci, es nu cum o să fie? Lungă se vede prin poziție, pentru că nu este da închisă. Și tot lungă este fai, De data asta, din ce motiv? Diftongul. Diftongul îmi spune clar că e vorba de o silabă lungă. Deci, et poset achiles nu fai risere sacchelo. Nu poate să fie fel. Deci, în primul rând, am risere. Ce poate să fie forma asta? Mă gândesc la ideoridere, imediat. Pentru că atâta vocabulară avem și... noi un infinitiv vechi? Nu. E o formă care seamănă cu infinitivul și care nu poate fi altceva decât perfectul, persoana a treia plurală. Știți că avem trei forme de perfect. E e lung. erund cu e scurt și e rund cu erung, sigur, prin contaminare între celelalte două. Asta, iar se învață de la început. Când înveți verbul latinesc, știi că la persoana a treia plural, perfect indicativ, ai trei forme de perfect. e cu e elung, e erund cu e scurt, erund cu elung. Mm -hmm. Și atunci, uite ce frumos, vine de la rideo, uh, Nu poate să fie asta infinitivul pentru că e pe tema de perfect. Deci, risere e perfect. Și atunci, automat, eul e, e număr. Știți? Dacă era infinitiv, putea să fie și scurt. A? A, evident, o ridere, nu? trei ani. Dar oricum, Faptul că este pe uh, radicalul RIS, pe tema aceasta, mie indică o formă de perfect. Și anume a treia plural. Deci am RISERE Nu, RIDEOIDERE, de-a doua. RIDET, de a treia. Dar n-are de importanță. De -a, orică era de-a treia, orică de-a doua. Ce mă interesează aici este tema ris, risi. Risii, risistii și așa mai departe. La uh, perfect. Da? Uh, și dacă se este lungă, sigur este și ri lungă între fai și se. Deci, se re sa -chelo. Am intrat deja în ultimele cinci silabe care au o structură fixă, cvazie fixă. Deci, se, re, sa. Re, eu să fie scurtă, oricum am -o și la infinitiv, și la perfect. Tot scurt este acest re final. Uh, implicit va fi scurtă, sa, și pe urmă avem două lungi într-un spondeu final. Ma, versurile astea sunt o încântare, o să vedeți și ca sens. E o aluzie licențioasă, de altfel, dar uh, foarte simpatică și cumva o găsesc eu suprarealistă. E, e, e o imagine incredibilă uh, în plin bucolică clasică. Da? Deci, ne așteptăm la ceva răuntăcios. Înainte de a traduce, totuși ar vrea să uh, vedem care sunt cezuri novimus et qui te, aici, dacă trebuie să-mi oprim, ce fel de procesul ar fi? Ver cincia. Entendu Transversa, tu entibus hiercis, cu două cuvinte, o aliterație, da? Et quo sed faciles, tot aici aș Adică? pentru Cum? Pertemere. Bine, este și o uh, ușoară bucolică, dacă vrei, sau stați. Nu, nu e bucolică. Nu, poate să fie și o heptemere. Deci, et, quoset, pachiles, nymphae, risere, sacchelo. Deci mai degrabă pe denimeră pentru că dacă punem hep de limeră despărțim brutal subiectul de predicat Am. și nu recomandabil. Deci tot pe în locul fa După fac după. Fa și să vedem ce înseamnă. Deci novimus. Novimus ce este de la nosco, mă rog. Știți că acel Ce prezent incoativ e făcut, se pare retroativ, pe radicalul lui Novi, care, admite zmitere, un fi un perfectum un tantum. Deci un substantiv un ver care are doar perfect, dar care perfect se poate interpreta și ca un prezent. Melodich." Cum?" Melodich." Odicepi novi novise. Înseamnă a ști, a cunoaște. A ști pentru că ai aflat. Da? Deci, barbarea aceea aspectuală iese la suprafață. Deci spun am aflat, o spun știu. Rezultatul faptului că am aflat este că știu. Sigur că, în mod secundar, a apărut un prezent. Nobsconoscere, care înseamnă a cunoaște, a aflat. Bun. Deci aici ar fi știm sau am aflat. Și de aici încolo fiți atent pentru că este brachilogic. Aluziile sunt un pic obscene, dar fără să rostească niciun cuvânt urât. Mai iertați, ce înseamnă brachilogic? Înseamnă pescult. da. Deci știm et, et. Deci et, qui, et, quo. Sigur că e un joc aici de... paralelisme, e foarte simpatic. Deci știm și cvite și cine. de Teul ăla e unul de acuzativ. Lipsește însă predicatul dar putem presupune cu După această elipsă, deci o elipsă de predicat urmează Structura aceasta, transversatuentibus hircis. A, aici, mi se pare că e culmea umorului Vergilian și imaginez, zic eu, supra-adris, pentru nu-ți vine să crezi că se poate așa ceva. E un adativ absolut dramatic, ar vorbi. Deci subiectul ar fi hircii, hircis aceștia, care ce sunt? Țapi. Da? Deci țapi. Hircus înseamnă țap. Tuentibus ar fi participiu prezent de la tueor, da? Care înseamnă ce? E verbul pe care s-a construit intueor, verbul intuiției. Spuneți-l binte așa. Dar a privi atent, nu oricum ce atent, tueor. Iar transversa ar fi o formă adjectivală, care poate fi interpretat uh, sau tradus adverbial. Transversus înseamnă transversal. Câș, cum să zic. E vorba de privire aici. Um, deci, vom traduce adverbial. Simultan, pentru că participiul este prezent. În vreme ce țapii priveau Chesiș. Chesiș este un foarte frumos adjectiv și un adverb uh, valentin în, în română. Mm -hmm. Înseamnă uh, oblic. Da, dintr-o parte. ce Dintr-o parte. Dintr-o parte, da. Câși, da. Câși câș, <laughs> câș sună mai <laughs> îndurnecat, așa. Uh, da? Et quo, Deci am avut odată o dată o Interrogativă indirectă, fără predicat, și acum avem o a doua interrogativă directă, fără predicat, et vo, și un et quos acelo. Mm. și în, în ce, în care sachen lo, sachen num, sachenice, este un divinutiv de la sacher, nu? Uh, sachen înseamnă templu. Da? Mică. Da, mic templu. Uh, și în care templu și o maranteză, care ne duce pe culmile uh, absurdui, ca să zic așa, dar și ale unei atmosfere pastorale foarte și apropiate, așa, foarte calde, Set facile, nu-i nu-mi -num Set se nu-i risere. Uh, L-a făcut să râdă pe emerită. Nu... Da, dar, mm. de dar. De ce dar? Nice întrebare. întrebat. Dar un catoric. Dar... Uh, da. da, poate că da, și asta. Adică, e puțin le îți acest acestea. Uh, Întrebarea este a fi avut de ce să fie contrariate. <coughs> Poate că da, pentru că totuși e un act care pângărește acest sachelum care înțelege că fi al lor, sau în orice caz al unor divinității agreste. S-a întâmplat ceva scandalos într-un într într sachelum sub privirile ale țapilor și s-a lăsat cu un râs binevoitor din partea linferilor. Deci nu s-au supărat linferilor, ci la totuși, E aici un set da? Deci fac, Pentru că linusele, însele sunt de obicei drăgăstoase, sunt pornite către amor, n-au uh, prea multe reține, E adevărat către iubirii pure, așa, curate, natură. Uh, Deci, ele sunt complezente. Da, sunt, după mine, foarte plăcute aceste trei versuri. Deci, ce-ar spune da Moita, una peste alta? Mai ușor cu acuzațiile, pentru că dacă e pe așa, aș avea și eu ce să-ți spun. Nu? Știm ce s-a întâmplat de ună zi. înluncă, da? Sub ochii țarilor. Deci, mai lasă-mă a se slăbi cu ar brevii. Uh, vedeți ce în sintaxă interesantă, ce lipse foarte violente, așa, uh, și ce, ce structuri pe aici, susținute de aliterații transversa Ca să nu mai spun de imaginea aceasta statuară, pare să aibă în minte un grup statuare posibil și în spiritul poeziei neoterice, din care Verginius cu siguranță că a preluat mult uh, Nivele astea ușor pot fi imaginate ca un grup statuar. Uh, mai ales în preajma sau în interiorul unui sacchelu. E, Vă închibuiți că uh, răutățile nu se opresc aici și în alt cas, se dezlăție. E un crescendo această avalanșă de acuzații. Uh, sper că ne vom abuza să citim în continuare. E Astăzi am citit șapte versuri față de unul. e un mare progres, poate reușim să prindem și mai mare viteză și rugămintea mea este să vă scoateți cuvintele așa ca la școală și să încercați să depășiți odată și handicapul acesta al Deci faceți schemele da? pe cârtuie până cât învățați suficient de multe lucruri ca să nu mai fie nevoie de schemă. îi și, și lui cătălin pentru săptămâna viitoare textul pe care sper că mă apucat să citim din rest Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. E bine? Și o cronologie pe care discutăm puțin contextul. E bine? E bine? Da. Bine. Atunci, pe marțea viitoare, domnul Tabarcea va veni da mi-a spus, să va a să nu cumva să contribuiți nu.